یا چې افتاتم کوې ای څه معرب اور فعل په څومره څخه بهر نه دي دیوې یو اسمي معرب دی یا فعل له سم راځان چې دي دا چې وو په څومره نه به مخا مخه پدې وو په څومره کې یو کې یو کې شوی یا په صحیح یا په محمود یا په مواتل یا په جواب یا بناقص وی یا بلثیف وی یا مبارک ته اسو می او کفې دی سلام ته باشارات غالی چی کنیو اگر چیمی لاری ترا بو پیشی باشارات والا باش... او او او او او صحیح، محمود، شیر دا صحیح آستو مثال، اجواب، ناقص، لفیف، مضاف، و شعر پر شیر که در طول دا جمعکڑی صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محمود و اجواب، ان کی لغوی معنی بھی کسی نی نظم میں جمع کیا، چا دا لغوی معنی دا دی هم تو یا نظم کسارا جمع کردی، اگر نظم دا دا صحیح، صندرست و مثال معنی محمود کو زفرشت و مضاف دو چند، اجواب نیان خالی لپی پیچیدن ناقص دوم بریده همارا پیچند وی صحیح تندروس تاوائی مثال هم میسل تاوائی محمود کزا پوشت تاوائی کملا آگا اڈوکی رو تای موزااب دوچند تاوائی گی اجواب نیان خالی کسیتای خالی بی لپی پیچیدن غختل تاوائی گی ناقص دوم بریده چی لکی کٹشی بی همارا پیچند ویداتوالفخ کا تو یاد کنو فحول دمو تر دتیا ټول څه کېکا یاد کړه نو دا څومره کلمات د اسمی معرب ده یا چی څه ده دغه ده فعل ده دا د یو کس مونو خارځو مته یابته یيږي جب مفهوم یا په مثال یا په او دا هر یو تاریف تعریف او جهت تشریح ده بیانې صحیح ساتل چی صحیح هغه کلمه ده چې په مناسبه لدا فا او د او د لام کلمه کې نه حرف علت وي نه همزه وي نه دوه حرف تشخیص نه وي یو دي د ته چې څېل کې په مام الک خپل موبایل باندې کار تاسو ورته غوین شه په کلس تاسو باندې نو هر په لته او همزه او دوه حرف چې دی یو جېش نه په کني دې ته چې څېل کې دی په لکه زرابه په وزن د فعله سره نہ دې کوم مقابله د فاء عین لام کې حرف علت ست نه همزه ست او نه د و حرف له او صحیح په معنا د دې چې سر راځي تندرست او سلامت راځي او صحیح ت벌 صحیح ول کېږي صحیح تزکره صحیح ول کېږي چې اعلی قدم د تغییر او تپوین نتي شوی الکا سلامتی په دې کې تغییر او تبيله نه راځي تدا خبر او که چې شهید دی ټول چې کوم مقابله د فاو اعلان کلمې چې شنو هر فعلت نه هر فعلت ساتل هر فعلت واو او الف او یا ته ندري واره په چې ډول کیږي حروفه علت او د دې درې نمونه دی یو که عام نوم دی چې حرف علت بل نوم دی حروفه لين او بل نوم دی حرفه ماده هر فعلت په دې عام نوم دی کا هر لت ورته ولکیي د دو لي بیاته عام د دی نه کو مصری کووي که دا سااک نووي معقب حرکاتې د خول او کاه نو دا عامون ده او هر لین کله ورې ول کېږي هر فیلین دی ته ول کېږي چې کله دا هر فلت ساې نووي داوا یاچ شو لکه ساک نو بیا عام د دی نه چې معقب حرکتې د د د جنته او که د د جستا نو بیا ت شول کږي د تلیین ولکیږي د کله داهرو فعللت ساې وي نو بیا او د چې شولکیږي لین کما so, <تصفيق> قبل حرکات د د جنس نوې او کا او بل د حروفی بل حرف ما دورته مل کیږي حرف ما دکل ورته مل کیږي کدا حرف له ساکنه او معقب قبل حرکت حرف ما حرکت تی جنس وي یا معقب قبل حرکت سره موافق وي لا معنی چې حرف له ساکن ما قبل تي او ساکن معقب قبل مزموم يا ساکن ما الف ساكن ما قبل مفتوح نو دیتا به شی شویل کیږي دیتا هو رفی او نو دی د د در اندغه نمونه هر په عام سو لین ته واخ کیورته ويل چې شی ویلکا اندغوی ها ساكن وی ماده هغه وخت ورته ويل چې د چی شی ویلکا ما د خپل جنس نوی نو دوو شرماتق زمدا او دیا سره موافق کسره دا او د الف شر موافق کی شهدا فتح دانو دي دي وجنا او ته اوختي زمول کیږي يا ته اوختي کسرول کیږي علي ته اوخته فتح ول کیږي دي علت عله تو ول عله ول کیږي ز فعلت په معنا د شاسه راځي بیمار شر راځي او عرب څنګه کله بیمار شي کنه نو د بیماری په حالت کې د ادري وړ سره یو ځکه نو واټي جوړيږي نو عرب هم د بیماری په حالت کې شي که یو او واش چاږي په دې رو و دې وجه نه دې تصحيح ویل کېږي حرف علت ویل کیږي دا بیا داغه شاعر وایي شعر یې پيش کړه دے حرف علت نامي کردہ نام کردہ و الف و یا را و حرف علت نیم کې د واو یا الف هر کړه د رصید ناچار کوې اک ورا سات چې تکلیف ورسیږي ناچار کوې د ربا بس به اختیار دې چې شويل وای وای ده مجبور ا د بهستاره له خپل نه وای وای خیزګی چونکو عجمي در مصیبت زد ګویا د های های وې عرب وای وای وای چې کله عجمي تچې مصیبت او تکلیف ور اسی ګینو دغه څنګه چوي وې های های چې وې هم څونان عربي په وختي zarar ګویا وای وای وې دغه څنګه عربي چې کله تکلیف ور اسی ګینو دغه څنګه چوي وې وای وای فاکستا مو سره وای وای وای کنه نوین ورته نئی جديده وبلا وجا باي وبلا وجا چې د حروف عله ته ول حروف عله وايو فائداده دا جمع کی وایو عله تمراده را سره او امریض په حالت تمر سره وایو چېږي وایي نو د سم د حروف عله ته څنګه شوای وایو دا عله ورته وایي نیز بلا وجا دا وایي چې بیمار کا حال تبديل هوتاراته هاي لکه څنګه چې د بیمار حالتي شي کیږي بدلي گرابت دي شي څنګه آ, مثلا کله خصي کله خراب شي کله بيماري کې ډېر یو قسم بيماري واسي کله بل قسم بيماري واسي بیا جوړ شي نو دغه شان ته پدې حروفو کې تغییر او تبديل راځي ان مه به قلب اسکان او حد و, و کې ساتھ تغییر و تبديل ہوتا را اندې کې نو دغه شان ته تغییر او تبديل راځي نو دې و دې حروف ته شي ویل کې کی کله کا ده علت و شي او لين ولي ورته ویل کېږي څو په معنا د نرموال سره دي پږي په دې باندې کېږي او دا چې هر علت کله ساکن وي ندی باندې کله فوص پچا سره کیږي الکه په نرمۍ سره کیږي دی باندې کله فوص پچا سره کیږي په نرمۍ سره کیږي ندی و دی ندی ته چی شویل کیږي الکه فیلین ويل او دا که شانتہ دی ته چی شیم ويل کیږي ولی ماده والی ورته ويل کیږي حروفه ځکه ماده په معنا د چینچ نه په معنا د راخکل سره چینچ نه شه راخکل او چې کله دا حروف باندې دغه حرکت یعنی جمع دغه وو او الف یا نده دغه دغه راکول نه پیدا کی جمع تی پیدا, پیدا, پیدا, پیدا, پیدا کی کثرت راکا پیدا یا تی پیدا کی پجه پدی باند نه فتح پیدا کی الف پیدا کی کی دی وجه نه او کلا کلا او دمدیس لغ په مطلق حرف لغ باندې کی کنه صرف وو یا تم خلص کلا تی چې وو پیدا ماده د ادا چی چهدا لکه لیند نو عام طور دغه د چار پله عام نمسو لین اغواش ورته نه لین حرف علت او ماده د دري وړا نمونه د چا دلکه د دري وړا د حرف علت ونونه دي په حرف علت دی عامونه دي لین اغواش ورته ورکی ساکن وي ماده اغواش ورته ورکی چې معقبل ساکن یا معقبل حرکت وي ځانوي فل جنس نه بس محمود چاتورتي دونکو شمته محمود ده محمود هغه کلمې چد مقابل د ف او عین او لام کله مکه چی شه بیلکه یعنی د حروف اصله په مقابله کې چی شه راغلي همزه راغلي د ف په مقابله کې راغلی وا نو د ت مهموز ال کېږي کله عین کلمې په مقابله کې همزه راغلی او د ت مهموزل او کله لام کلمې په مقابله کې راغلی او د لا مختلف کېږي مثال د مهموز الف د لکه ا او امرن مثال د مهموز لك سالا او صا ن سالا ده فل مثال ده سالون ده ايش مثال ده مثال ده محمود الله لك قرا او قرن ندا شي ده لك عين بلا كلمه هم سره غلذت شي ور تيجي محمود الله مرتب تيجي دي ابي محمود ثول محمود ويل كيجي محمود فمانا ده تشا شادي و زفوش ترى اغ سري ملا و او دي محمود لك سكا محمود ويل یا سړی ملہ وڅېډي بي ناغا په تکلیف کې په درجه دل کې هغه ته تکلیف دي ندارنګ د همزي پادایګي کم څه شبیه لکه دام به غیر پاسانې سره نه ادا کیږي و دې ورځې ندي ته محمود ته محمود ویل کیږي لکه د خپل د شویل کنا ودته سم محمود کلوغي معنی حمزه دیو هو محمود لغوي معنی حمزه ورکړه دا او اسلامي به یو حرف په اصلي حمزه هوتای یا د محمود معنی دا کو زفوست کو تپلی کمر والا اغا لا والا دامت سر او جس طرح کو زفوس کو چلنے میں تنگی ہوتا ہے ہوتی ہے اس طرح حمزہ پڑھنے میں بھی تنگی ہوتا ہے لکه څنګه چې دا شي را راوتی اغا ساډا چی گردی اغا تا گردی دو کې تکلیف دي درنګ دتا حمزه په وې ادايګي کې هم چچوي تپې بل افتخار کی مثال ده مثال اګه کلمی تهل کې چې دغه په مقابله کې چې شعر أغلې وي هر څه لکه راغلې و و ان ہر فعل لا یارا غلوادی ته مثالې نشاد دواوی لکه وا عاده فوزند په اعلی سره نشاد یای لکه یا سره په وزن نشا فوزند یا سره فوزند په اعلی سره دی نو دته معطل الفا ومل کیږي دته مثال ومل کی د پاپ مقابله کی شي راغله ده هر فعل علت راغله او مثال زګل کیږي مثال معنا ده هم مانن او د مثال تم څه کم مثال ولکې چې د مثال ټول گردان په شان ته د څه دی د واړه گردان او د زړه گردان چې څه دی یو شان ته دی څه فرق او د نه دی مثال ته مثال ولکېږي راکواړه واړه واړه او اډو اله اخره زړه زړه زړه دی گردان د څه یا مثال څه کم مثال ولکېږي چې د مثال استراحي د د مثال په معنا د هم مثله سره راضي او د دې امر ګردان د اجوابو د امر د ګردان په شان ته دی لک عيد عيد اعيدو ابيع باعو بعيدها دينا رضنا عيد عيد عيد عيدنا دبره ګردانو یو شان ته دی نو دې ودې نه وجه سیده دوهم اجواب اجوابه دا په لفظي پکې دوهم نمبر کې دوهم نمبر اجواب اجفاقی کلمہ تو الکی چھو مقابلہ د عین کلمہ کی چھ شرغلہوی حرف علت راغلی kada حرف علت واو او کا حرف علت یا نو دے تاجو قال د اصل کی نو و راغلہ حرف علت دے و کی با اصل کی د کو چھ پے بات دے مرتول کیگی او اجواب پورتول کیگی ماطل عین تو توئی چھ ددی عین جو ثلاثات دمعن حروف ولا او دي تمزو ثلاثات كولتي كواحد متكلم تدري حروفه قال قال قال قلت قلت في سهر فدي جري قلت نداءه ده متكلم ماصل ده ذكر دي اعتبارو نداء دينا جو دي ثلاثه او اجwaf متكلم كاجواف ده جوف نداء جوف اجوکو اول کیجی. با. بلد ایلکا ناقص. ناقص چاہتو اول کیجی. ناقص آخر کلمیتو اول کیجی. جدا غید اللہم کلمیتو مقابلہ کسی سے راستی لکا حرف علت راستی. تدا حرف علت واو ناقص واوی. تدا حرف علت یاو ندیتا تکشی و اول کیجی. ناقص یایی مثال بیسنگ ایلکا. لکا دعا. دعا پاسر کی کشی و او. یا علاکاو راغې په مقابلې دلام کلمې څه دی چې ناقشې وايي ورتلتي او مثال د دې ناقې چای لکرمه رما رما په سر کې چې شو رما یا راغلې په مقابلې د پا کلمې کې نو دې تا علاکاو ناقشې ای وي کې دې تمرینوم ملک دې تما طوللام ملکې زو اربع مرتبه کې چې ناقې سم ورتل کې ماتوللام څه کار ورتل کې چې ماثوللام چې دې په لام کلمه کې څه شعر اړه نه آر په الله سره اړه دعا او رما ظوار بازه تور تور کیو ہے واحد متقالم کی صلور حروف ہ دی مثال درس نے لقد اعتو اعتو دعونا دعتو دعتو کی د ع ن و ط او ط نو دا صلور حروف پدی او ژوار او دې تا نا کی سمل کی دی ولے ځکا نا کی سله نقصان ہی سرت دی اخر کی شي راغله نقصان راغله یا راغله لم ارفع علت راغله د پېری باندې نو دی وځنه د سچې یا نقش معنا دوم بریده لکه یکرشي نو د دې مخخري هرڅه د هرڅې نتیجې شو دی که شو دی د اخري په ځای چې راغله نه ارفع علت راغله ده نو دی وځنه د نقش سچې ولې کی نقش شوی کیږي یا په هر نقصان دی نقصان نه ده د دې هرڅې نه دی بلکې چې شه ده ارفع لَفِي فَقَ تَنِيمَتُ وَلْكِيگِ چپاږي ک دوه حرفا اصلي حرفي لټراغلي دوه روفي اصلي پکې څ چار اغلوي حرفي لټ څراغلي بیا لَفِي دوه ک څه مده يو لَفِي ف او بل لَفِي ف مقرون ده يو لَفِي ف بل لَفِي ف مقرون لَفِي ف مفروق ته ته ولکِيگِ چپاږي څو حرفا اصلي لټراغلي خدای زړه دبل نڅ چې لکه چې واخنا وقع وقعد ندرته دوه ر فعلته راغلي دی او دا جدا جدا راغلي او بل لتیجی مقرون مقرون دي تو ملکیکی چې علاقه دوه حرفله ته سره چی راغلي یو ځای راغلي مثال به څنګه علاقه دغه واصله ف و یا چې یا دا فواده تو یا ده یا مو طارمه قل بده شي مسدا بحر فیلته شرغلدی یو زیرغلدی دته بار پایونا اوطا تاوا تاوا پایونا اوطا نو او د اسم مثالتو هم د چا مثال ده د فیل مثال ده د وی لفیف مقرون کله کله د شیم راضی شفاء عانی یو کلمایی دا مخکته موږ لا عانه ولا کلمایی و کله فاو عانی یو کلمراکی دغی مثال بسنګ لکا یومن یوم من فوزن د فاعل سرهدی نو یا اومې کی یا یاده او بلتي چدلکه وو یو یاد او بلتي چبه وو ده نو څه څل څه وو ده دوه حرفه او دوه حرفه یو په مقابل افکار اغلله ده په مقابل دوه چا کر اغلله ده عین کر اغلله ده وا نو چې څنګه یو مون یا ویلن ویل کی وو ده او بلتي او یاد یو ځای په مقابل د فو او کله کله د ژيکيږي دري وړا حروفه الکراکي فام مقابله کي عين مقابله کي لام مقابله ته دري وړا حروفه مقابله کي څه راځي الکام حرفه الکراکي دغه مثال وسنګي څنګه واخلا د ووي تو واوان او ياي تو ياي تو و ووي تو او روپ مقابله د فا کي ده و موفو مقابله ده عين کي ده او بیا دياکو مقابله ده چا کي ده لام کي نو وړو غروف یی چې شهدا لکه ار فیل لسی یایایتو یایایتو یا یایایتو نو یایایتو یا اول یا په مقابلې د پاکه دویمه یا په مقابلې د عین کې دریمه یا په مقابلې د شا کې اړه ده نو دا دومره را کیږي نه ځکه چې دا ډېر کم دي مثالونه نو دیو جنا غو دوه ذکر او په عام تور کتابونو کې راځي د دین راځي لکه سوال لفیفل کې لفیفه معنی د غښتلو سره راځي او دلته موږ چې څل څه دی کداظاهر فعله مثلا لفيف المفروق وقاش وقयक يا هر فعلت اول سر کې دی بلې هر فعلت څه شي کړه او دامن چې دا هر فعلت څه شي د خپل منځو کې ران غونټړ دی ران غسټ دی نو دی وځینه علاقه دی لفيف نه دران غوټی پدومره خبره ده چې اېدا لفيف المفروق چې دا حمل دی په لفيف مفروق باندې مفروق راغونګو الته ران غسټ وي او هغه مو دغه د ودینا د تم چی چی شو لفیف وایل شو دا یو په بلبان چی چی څالکه حامل شو یعنی دا لفیف مقرون حمل شو فجابه نه حمل شو لفیف مفروق باندې او حمل تعمانه د تکړه دا, دا. حمل تعول کی تشریک لفظ بل لفظ اخرہ په حکم کې یو لفظ د بل لفظ سره شریک شي په چی شي کې یو حکم د احکام کې بعد د وجدان المناسبه کې بینهما دینا کې د ګړ کوم څه کی کرا مناسبه ترسی دی په معنا نو علاکه مناسبت د دې مفرق او مقرون کی څه ده اغه دا چې مفرق کيم حرف ایله ته دی او مقرون کيم کی څه دی علاکه دوه نو د دې وجه نه علاکه دا مفرق حمل شوه د پټابانه حمل شوه او مقرون باندې بل مضاف مضاف ذات مل کیږي مضاف هغه کلمې ته مل کیږي چې په حرف ایله وارفس دې د ثانوي یو جنس بیا موضاف په قسم ده یو موضاف ثلاثي ده اول موضاف رباعي ده موضاف ثلاثي غتهول کی چې او لام کلمه ده یو جنسوی او لام کلمه ده چې شنووي یو جنسوی لکما دون او مددا دا پاتل کیږي چې او مددا او او موضاف تخلق اصحاب وملکی وایي موضاف تخشن وملکی اصحاب معنی کون او دې په دې باندې نو مزاف کڅوړې چې زموږ لږې اف samt mortvelpiونه mortvelpi او مزافي کله کله دا مزاف د سیم راځي چې پا او عین کلمه یو لکه تمل لا کا دا دانو تاسو څه واخله دا دانو پا او عین کلمه د چا راغلي یو داس سره راغلي د دې باندې کله کله د چې اوسې چې پا او لام کلمه د یو داس سره لکه قال اقول خلق خلقون کې پا او لام کلمه د چی نه ده او کله سلا دڅم کیږي چې ف او ع او لام کلمه ترې ورته دڅښنه نه درسي یو داسره لکه ق ق ق قول قول قول دته نو دا الکه مثالونه څوک نه نادر به نوي او جناله کده عام طور کتابونه کې نور زمو کې نه ذکر کیږي اول مزافر رباع ده مزافر رباع دې ته ولکيږي چې ف او اول لام او ع او ذم لام دا دڅښنه رغلې یو دڅښنه رغلې لکه چې واخلا زلزلا ززالن واخلا دا فعلالان یا فعل لوزن به ان دته چی شول کی اول ف او اول لام دا زاده او عین او ضیم لام دا علامه نارغله مزافت اولی مضاف پر کی زم مضاف مانا د دو چنده او په دغه کيم څو کې زه حرف په د یودیس نارغلی وی مده و جناز په هر کې سې یودیس نارغلی دو جنو به مضاف څه شل کی مضاف فلکی اثم مرول اسمت دې تل کېږي چې په معنا د خونڅره او سره چې خونڅري سره خبره کوي کنه نو په حضور او حضور کوي خبره کوي نو موزاف تم دغه په کېږي چې پدې کېم د ادغام د وژنې په چي چې کله ادغام راشي نو مددا نو دا په شدت سره شي کوي ویلې شي دا په شدت سره شي کله پدې کې ادغام وځي نو ادغام نو په شدت سره په سره ویلې نو دې لکه سره چې خونڅه لا کېږي نو دې وجنې دې موزاف څه ور دا هغه د افتاح سم ذکر نور هدي تزورات نه چې موږ دا عبارت وو دا عبارت ترجمه کوي تاسو خو یې اور باندې مدا دې د عبارت خلاصو یی د دې فائدہ کې بنا دس کلمې کې بنا کې یاځه اېس کو مبني کته او دس کلمې څخه بنا کیځه اېس کو مبني منو کته ټول شیونه چې دا یو کلمه د بله نمستقې دي مثلا ضربه د ضربه دمو شت او ضربه څه چول کړي مور شپونو به نه ਕਰਨي کا طریقہ دا بنا جوړولو طریقہ څه دی یو پبجي دا یو موبایل مې نه یو موبایل دا یو مثال په تور باندې مثال ورکړي وای دا تامین چې سړۍ جوړې کا دا تامین د شان جوړ شوې ده اوس دا خپل څه نه جوړ شوې ده ریلې جوړ او د دې شګو سره مټ نه جوړ شوې دا څلور چې جوړې نو دغه څرګه څریا سیمنډ د مپنی منځه ده او دا تانې د څېدارکا مپنی ده نو علاقہ مپو چې سړې جوړې د چتلې آ د چې دیوال جوړې مخه دا چې شمه ده چې اواره ډاګه وا یو جنات اوسه هغه د ټولو کتلہ دا دغه درخواستې نقشې واښه تل تاسو رضای ده او څنګه تانې څه د دې او نقشې جوړه کړه دا چې دا مدرسته وګړي ډېر مذهدار ده په چټه مدرسته ده او بس عمده سي کمري دی لکتا لگ او لکه کوسمه ته تاسې انه په تشهيرات راډیو ته ټولو په یوځای شروع کړو ما غا نه شم په خپل سرباله اوس کار شروع کړی دی فا دا کار اولتا نقشه کیچې ډیر مزیدار ده دا هغه سم کمري دی وڅه تا کمري دی ور ډیره چیرته دي حال جوړ پامې دا روډي مخه ته ده او دا اصل اصل دا وڅه تا کمري دی دلته مهال دی دا دغه د پښتو د دی دا په هر سوسایټي راځي تر دې 12 غا کمرو ته خپلې جوړې کړې دي د لارې طرفا او هغه جاران کې دي د مورځار ځای نو څو په خاطر هیڅ څه نه کولا نو اول د مبنا نقشه جوړېږي کانا بیا موږ شانت په دې خښتو کې خپلې واګرې او سموت چې تغيير او تبديل راځي بیا موږ شانت مونږ شي کو نو هغه مبنا د دې مبنا من هو چې شي کو جوړو پېد نو مبنا مخې وي او مبنا من هو چې شي بیل کړه کاسل <سؤال> کې مابنا په تصور کې مهمه وي خو د پليبانی او په وجود کې خدامبنا روسه ده د ځانه ده منو نه مابنا موږ اوله جواب به خپل څې سیمردار څخه مدد ته ورده بیا به شي جوړیږي په تصور کې زیاده مابنا مخه اقتصادي اړکا ربنه چې جوړې کنا مكنه او تاسو تصور کې هوتایو نقشو ته جوړه کړی ځکه نو بیا په هغه مابنا میرو چې همدا قشانت تجربه تبديل کوي داخلي ته هغه شانته دي چې هغه تاسو کومه نقشې جوړې کړې تر دې چې علامه شي دې پدې نو تا ښه شته چې دا ضربه چې د ادب مبنا ده او دا ضربه چې د لکه مبنا مې هودا اول به پوهېم چې د مبنا شکل او صورت جو چې د ضربه شکل او صورت براه ولې بیا به د مبنا مې هو چې څه جوړه صحیح او تګل براه ولې مثلا ضربه ده او ضربه موږ دا ضربه جوړه او ضربه نه جوړه څنګه ته لکه ضربه خوده چې ده کنه دا اول حرفه ټول څه حرکته ضربه چې اول حرکته اګم په خپل حال باندې زرابات خدایم هر حرکت متحرکه مزربن کې صداکي ده هغه سم حرکت د چا ورس د پښې او نو زرابات یې جوړو بیا دا زراباته تنوین نسته دا په زربن کې تشه وو تنوین وو ناغه تنوین هم دا غوښنه کې شي کولای کړه لري په چې څنګه یې جوړو زراباته نه شي په دې باندې اطه خپل سر خدایانو عام یاد کړئ تقریبا کلیو بابا دا چې مراجعه شې غايده دا کنه زراباته درته څلې چې غیر مستق څلور فاصله چې په معلوم را ادم هر څه او دا مطلب برحال خود گزرسم ثاني تاکي د څخه دا دن او تنین سمکون را حجب کړل یان سمینه سمکون اماره لیسنه ورته لاقو لله تنین ترنم تا زربنګش دربش دا باندې څمر تر په شانته خلکو په یادو سر کومي را طالبان سمینه راوته چې داول چې وталиږي کراوت احوال به سر کو바이 ورته نه یاته دا اووسه وی تاکو دیس ستاره وکنا سړی راو دي تعالی کی ته اواله درجه کې داخله بس یو قالب دی لاندې برابر ته ټریم ستاره کې نه هوای دا په خوانه چې غوي مداو به ترا الاهیده تنحقه دیس مشکو کال کې رکیږي دیس په کال کې دا یو تکیده او یا به دغه بحث راو بابا ته راو یا به سینې نه اواله دغه یو یو کتاب دی اواله سر پای وایي ا سربايي ویسه یاد داوی مرست دا دفتر کویوه موږ سر کوميره څنګه او دا چې ریفلاته خلاصو دنیا افغانستان فستان دا پدری دا صبره دی وای لیکه نا ا موږ یا یا کړه غاته دلته راغلو زه یې راغله ده ما ته ویل موږ هم سالی دی کړو دهغه کوي مرتاشي ویل دما پنځک ولره مصابا دا اول چې د راوته دا 5 ګنج بلوچستان او بلوچستان دا دغه وي څه پهونه وی دا دا نو دا یو ال کې سرقومیر دی یو دا خاندان سره قومیر دی یو بل دغه دی یو لالا کلا سرقومیر دی اوی اته بابو ندي څلوور سو 1500 بابو ندي tali باغي ادول مشفور زوی ترام د پیروانو وځان سروي تر کومي نیولې یادابه دا په پدې کله نیولای شو هیڅ څه مې نیولې یا کومه غوښنده او استاد سره په ولا یاخ په اوګنا یې سېږه کله نه او مصرفویر په ملک کې یادو به الټه یاله هغه په هغه وکی نه سستي مو کوو او څه مې خلیبم وا دې پارک دا خوب مو او بیا باندې تلای کیو یوهره مطلب نو پېژداسې شېداه هغه مونتا په موږ چې او هغه موږ یاداو څه خبرې کوي او څو آثارہ کارونه دی اوس بس وواسو کډو کړي څارې څموله شي خاطر اوس له شیدا غووي مبني کانخشه ذهن می تیار کړی مبنے انهه می تغییر و تبديل کړی مبني کی شکل بنا لینا دغه بنا کرے مثال په تور مکان مبني هه اور ان گارا بچری سمت مبنا من ہوه اپنی امارو مستری مکان کی تعمیر کی شروع کرنه چی پہلی اپنی ذهن میں مبنا یعنی ده مکان کا ایک نقشہ تیار کرے گا یو نقشہ جوړی پھر مبنا من ہو چی اگا این تو گارا بچری سمت ده دا داغین ده دا تعمیر شروع که ایتی هیده غشانتا زربا بینا ده زربون نسیده تو پہلی زربا کا نقشہ ذهن میں تیار کرنه اول ودا نقشه پر ذهن کی جوڑی پر اسکے باز ضربون چیدا مبنی من او مصدر دے دیکی با تغییر و تبدیلو کی زدین باز ضرب جوڑکی بینا مصدر دے دا بانا یبنی نا دباب دا ضرب ای ضربون او اسکی لغوی معنی کئی ہے دیر پوجی پدیبانے دیر معنی گانی در بانا نا گور جوڑی کور چیچے دے جوڑو کرنا چا سرا خیر خیگڑ کول او شادی کر کے بیوی کو گر میں لانا اجوادوں کے اوپس ایسی کنے ہیں؟ پور تیراولیدی کلمی کا آخر کا عوامل کے اختلاف کی باوجود ایک حل کلمی آخر بان عوامل مختلفات آخری گئی و بیام دانبس کیجئے اور اس جگہ پہلا معنی مراد یعنی بنانا او سرفیو کی اختلاف میں اس کی تحریف دار ہے اس کے ایک لفظ کو دوسری لفظ سے تغییر و تدبیل اور کمی بشی کر کے مانا یو لفظ بل لفظ تا بل تبديل یا چې زیات کم کې او بل لفظ ته نجو کې د تبدیل کې معنی او لغوي اصطلاحي مناسبه ظاهرې ځنه په دې خبره ځان څه ټول په کار دی عرب د هر مصدر سلاتي مجرد ان دوله استونه مستقيه او جوړي نامنګن په کاتو سره کې له ماضي دا مضارع د شفاعت دې مقبول ده جها د نه دا امر دا د نه ده استوزر په شاملای په تضرید کې اگر کې بظاهر بلا وسله مصدر صرف ماضي معلومه کاپه لږه را مصدر نو خو لیکن مصدر ټول حب کې اصل ہے چې ټول جو مصدر د ټول د پار اصل دی اس لیے بنا کې نسبتی کی طرف ته اړیژن ده بنا نشوڅا ته کیږي او دا ته زراعه ګرځانده په یو لاره ترڅو تغییر کردام د دباپ ضربه زراوی طریقو او بیا دا غوړې نوڅې ښه راځي سر په کې دي او بیا دا غړي دمانه زکولو طریقې راځي تاسو ته شکارو کې د هغه رانه درته ځلې زراوی جوړې کړه ګردانو نرڅې د موږ ته د نسواغه سره ما هرڅنه به یو ځل او عمي به چې چل ووخه نه نام اپ او